Bé, idò. Uh, hola. D'una manera bastant estranya, però al final comença el programa de ràdio, que era important perquè si no aquí mos posàvem a xerrar i que si, començàvem a moure trastos i fins que no mos decidim, no... Bé, bueno, bones tardes. Comencem Es programa Criticant. A foc vermell Un estarà aturat Un no somiar Un no caminar Tan. com... Tal com s'encenen, s'apaguen. I de tot el que passa, un quasi se n'amaga. Un retorà col·lectiu, un frenar desmesurat. Davant de tanta injustícia, no ens podem apagar. S'adormen els sentits, fa falta valentia i una, una mica més d'energia. Cal disparar idees, cal mesurar els fets, cal ser molt més valent per disparar el president. Quan la gent és justiciera i els polítics maleïts, el poble se n'entem. Amb els joves enforits i a la decepció dels més majors farem neteja dels traïdors. Jo vaig veure un fogaró, quan la llenya és ben posada, bastó un misto per encendre, que tremoli, que tremoli perquè es crema fa molta via i el foc es ben ve en vermell i la jove rebeldia. a tots. a tots i totes. Hola, quedar que bones tardes. Un bon més però tenguin. Hem començat amb una filosofia sí molt profunda perquè avui el programa és profunda perquè vol enxerrar de les dones mallorquines, represaliades i assassinades a Segara Civil Bé, doncs jo crec que ja seria important començar a parlar un poquet d'aquest homenatge no? que un grup de persones han posat doncs, molta energia per donar bou a totes aquestes dones vermelles i valentes que un moment de la nostra història s'ha d'atrevir a fer camí i que de veres mereixen i mereixeran aquest homenatge i jo crec que qui millor pot explicar és el nostre convidat, Marcel Sí, sí. el tenim aquí Bé, aquest homenatge que feim des de l'Assemblada de Joves d'Es Molinàs el, terce, el tercer any que ho feim, és un homenatge a Aurora Picornell i a Rojas d'Es Molinà que eren Catalina Flaqueix i ses seves filles Antoni i Maria Pasqual que eren unes dones que, pot simple fet de ser comunistes, de ser revolucionàries, de tenir una militància política, una militància social, una... Sí, sí, allà, partits, entitats escarrenoses, no? van ser detingudes, com nosaltres molt moltes altres dones i homers en aquella època, estem parlant de l'any 36, 37, iniciar-se l'assaliment feixista, I, i bé, un bon dia... Que curiosament era de matí de la vigília de Reis, eh, celebrada Reis era el dia 5 de gener de 1937. Se les enduen de sa presó, les criden, no, com se solia fer, diuen els seus noms i de matinada se les enduen en, en la santalla de porreeres. Um, allà, uh, són, juntament amb una, una altra vintena de persones, són, suposant que, violades, uh, torturades, humiliades i, finalment, assassinades, a la creueta de Cementari de Portreras. <coughs> Explica Llorenç Capellà, en el seu llibre Diccionari Vermeig, que el mateix següent, un personatge feixistoide del barri, d'Esmalinà, va aparèixer un, a un bar, de la seva rriada amb els seus tens de l'aurora Picornell els eh, passatjava orgullós, no? A la gent, evidentment, no li, no, li, no, li va, no li va fer gaire gràcia. Això. Bé, de... està clar, no no, Podem entrar en detalls i donar caña en el tema, però vamos, si ja sabem el tema. Eh, no, però bé, a veure, però tornant el present, jo volia dir que bé, no? Que se failli un homenatge sí. perquè re, reivindica que sigui un jove bèdio, ja que no, això no forma part de la nostra cultura perquè hauria de formar part per lo bo i per allò dolent, si s'hauria d'estudiar els llibres doncs sí. pues ja que no hi és hi ha individualitats que diuen eh tio, pues anem a, a fer una reflexió perquè la gent s'ha de saber el que ha passat, això és sí. el so que faig vosaltres sobretot en el barri, no? que sí que es Malinar ha estat sempre un barri amb una tradició obrera bastant important, sí que és cert que en els darrers temps, sobretot per, per molt d'esbom urbanístic sobretot a final dels anys 90 s'ha sociologia del barri ja ha canviat un poc, però sí que intentem, a més de recordar aquests fets eh, i el retralitzar el seu digne homenatge i humil, eh, recordar també les seves idees. Vull dir, les seves idees no són una cosa d'espassat. Mm. Les seves idees pensam que són una cosa de present i futur. Les no? hem que corren. Clar, perquè uh, ella, tu dius que era comunista. Des... militava alguna... Hem d'entendre que l'any 36 militar en el Partit Comunista d'Espanya no és el mateix que militar-hi avui. Vull dir, llavors, era un partit revolucionari i que s'oposava eh, que predicava lluita de classe i era un partit que avui estaria tillat d'antisistema. És una cosa que hem comentat des dels moviments socials, no? que en Aurora Pico avui en dia... Poment, tampoc hem d'especulant, no, no militaria a eh, un partit eh, com el partit comunista. Vull dir, segurament formaria part d'una altra cultura política que segurament seria traslladada des de llavors fins ara no? que seria seguint moviments socials, s'esquerra diguéssim transformadora anticapitalista, eh, tot aquest conjunt daquest conglomerat de, de moviments anglobalització, etc etc. Tu què penses? Jo crec que és important i, i, i m'al·lago una mica com a dona perquè a vegades pareix que a història només han obert camí els homes, no? I, i dins d'aquest camí vermell han estat moltes dones que han, han obert moltíssimes de portes i jo vos dono la meva humil bona per, per donar bo a totes aquestes dones, que són les nostres predines, les nostres besàvies, que... Pues que segurament no sortiran amb molt de llibres, però varen ajudar a fer camí. Sí, jo crec que el fet de ser dona és, és bastant curiós i important en aquesta història. No? Sempre això que tu dius, no? les en... històries se sol escriure masculí. és fet de que fossin unes dones i que fossin eh, de classe treballadora eh li dona això, una peculiaritat i també ens fa pensar un poc no? aquesta dona era, eh, era reconegudíssima dins dels sectors d'esquerres de Mallorca era una, la, de fet li deien la passionari de Mallorca no? que di, avui en dia no mos podem imaginar un, una persona del seu tarannà amb aquesta iniciativa, aquesta empenta i sobretot dona en una política institucional més, eh, més masculinitzada que mai no? o que sempre ha estat així que, que sorti una figura, un líder polític i que sigui dona jo crec que és, és, és molt rellevant. Clara perquè jo penso que, més que ser uh, comunista, jo crec que el més important és que en aquell moment definir-te com a dona també era molt important i molt més difícil, crec que... Era revolucionària. Que serà. Sí, sí, sí, sí. Jo crec que per això també vull dir. La dona, en aquell moment, en tots els seus sentits, en el nivell equitatiu d'igualtat, jo crec que hi ha ja la posiciona a una escola una mica fins i tot superior, perquè era difícil. No, I, i avui en dia avui en dia també crec que, crec que igualment en els, en els moviments socials i fins i tot en la política clàssica de partits clàssics, les eh, dones segueixen sent un tabú més enllà daquest doi de sa, de paritat, que el cat i la fi és una cosa com per quedar bé, que és una cosa simbòlica, sí. que no, no és política feminista antipatriarcal de veres, no? Més enllà de, de tot això, veure, sí. que hi hagi una dona, avui en dia també, que hi hagués una dona que, que, que lideraràs un projecte polític seriós i, i, compro, i compromès, també s'ho jo crec que en, en el mateix moviment, també els típics comentaris masclistes, els típics eh, uh, típiques amb veges, és típic és discurs de Andorra no està preparada, també som, vull dir, tampoc com de fa 80 anys fins ara, no? No, són discursos malaltizos. <laughs> No, que enguany com que fa 100 anys de naixement de n'Aurora n'Aurora tenia 25 anys, la meva edat, quan la van assassinar i, i 75 aniversari, o com a memoració de l'assassinat i, cent, i centenari de, des, de desnaixement de n'Aurora Picornet i com que era una data així un poc assenyalada no, en numerosos eh, assenyalats em volgut fer una cosa un poc més a lo grande tenint en compte que som una assemblea de joves modesta ja el primer any va ser un... molt no simple, van fer una frena floral i lectura de manifest. L'any passat sí que l'any passat sí que varen fer ja un recital de poesia i ara ja s'ha ja cosa comença cosa a gafar farsa, a eh? progressar. Ara ja ara ho feim monest teatre del mar, que ja és un altre escenari, que a priori pareix més seriós no fer un teatre. I, i bé, ve és exacte com aquest dimarts dia 10 a les 8 de sora baixa. Uh, i primer hi haurà unes intervencions per part d'un col·lectiu de Sa Poble que és Pinyol Vermell, és un col·lectiu de joves que fa feina en temes de memòria històrica de llengua, de territori uh, drets socials uh, toca molt d'aspectes no? i un campany d'aquesta entitat que a més forma part de l'esquerra independentista uh, farà, farà un, explicarà un poc la seva experiència i els temes que tracten i també farà un poc de parlament després se sembla de joves també farà un poc un, un acte de reivindicació, una lectura manifesta, etcè i sí que també té una part més uh, lúdica aquest acte que és que en Tomeu Kecles, conegudíssim un cantautor, uh, conegudísim sobretot pels moviments socials, pot ser un compromís, farà un concertet, acompanyat de contrabaix i percussió. I finalment Xremys uh, Pau i Càndid, que també, els poden veure en molts actes compromisos i que més hem de, recordar, hem de dir que estan actualment acusats en els incidents de la festa d'Escoso o d'enguany. Poden ser jutjats juntament amb altres deu persones. També interpretaran la moixeranga per acabar l'acte. Serà un acte que esperem que sigui guapo. Només jutgen les bones persones eh? <laughs> en aquest país. Sí, eh? Espero que no les afusellin. <laughs> I de... Tenim més lectures eh? que llegi? Bé, bueno, jo en aquesta dona li volia recordar, se diu Paraules no oblidades. I se diu, bueno, li hem escrit com un parell de paraules. I se diu... També crec que va dedicat en aquest col·lectiu que fa que no caia s'oblid. I se diu Recerca, entrega, impuls, amor, rebeldia, jugar, educar-se, política... Paciència, plor, passió, juna i cel. Molt bé. <laughs> Bones paraules. Hem intentat cercar-se que millor compaginaven no? i acompanyaven... Doncs no? Pues no sé, en aquest moment emocionant i, i present... Per tant, t'han dit als grups que actuaven Tomeu Kekles i que hi havia una sèrie de parlaments i... I important, una altra cosa important, i que crec que la gent ha començat a tenir clar, és que les no, coses no són gratuïtes, els dobbers no plauen i per, han pogut posar un preu simbòlic d'entrada sí, sí, per poder sí. assumir les desposes que comportes actes, de cartells, de personal que ha de fer feina en el teatre... Poden pagar també en els grups. I, i quantes? No? Preu, crec que, no és una xifra desorbitada, són 3 euros. Que bé, bé. És assumible, no? Acompanyen I, el moment. I 3 euros i bé, si la gent vol fer donatius estem oberts també. Eh? Oh. Ja sabem que... Què se faria, per exemple, si s'aconseguís alguna cosa de dobles? Bé, principalment cobrir les despeses de Sacta, com he dit, el Teatre del Mar... Ah, és mos... clar, perquè s'ha ha hagut de llogar l'espai. El Teatre del Mar mos el cedeix, ah. eh, però s'han de pagar els tècnics que faran feina allà, les hores tècnics, és un preu, eh? no diríem si xifra tampoc, però és no, un preu molt va, assequible, sí, sí, i la sí. gent del Teatre del Mar s'han enrotllat un munt i són penya molt guai, i, i, i si hi ha... Si hi ha, bé, si hi ha... Si hi ha dos vests que s'obren, si s'ompli i va bé, esperen que sí, poden pagar en, es, en, es, en Tomeu Kegles, en Xeramiers, o en Manco, com dir, a una cervesa quan acabi el concert, que és mínim. I, evidentment, després pagar, pagar cartelleria i totes aquestes coses. Han fet els cartells que els han d'anar a penjar per barri, etc etc Però crec que és, és necessari que... M'ho comencem a mentalitzar que un poc i no un poc, no? Per les causes justes. Si no, les coses... sense si ens en cansa de tocar gratis després. Jo estic cercant per aquí la informació de tot el cartell per comentar si... Em pot trobar a internet. Em pot trobar a internet, eh? jovesmolinara.blogspot.com sa... pues Ara mateix ho escric. A mi m'agradaria que explicàssiu un poquet, no? Sí. Uh, per ser gent que potser mos està escoltant i no, no vos acaba de conèixer, m'agradaria que explicàssiu un poquet que se... si sou una associació... No, si sou... no, no som una associació. L'Assemblea de Joves dels és allò que el seu nom indica. No, mai mos han constituït a nivell legal, diguéssim, però tampoc mos ha, mos ha fet falta. L'Assemblea de Joves Desmalinars neix fa 3 anys per part de ses inquietuds de diferents joves del barri per un poc eh, participar d'esteixit associatiu eh, i de, de fer denúncia social que ja segur que és molinar doncs, per, per tema, de, per exemple d'especulació de urbanística eh, hem estat o estem afectats o apestats, millor dit i també, per exemple hem fet altres coses, com hem col·laborat en joves per la llengua muntant una festa per joves i infants del barri Uh, han fet accions reivindicatives contra uns monuments que hi havia Bé, una paret que se va construir a un lloc rompent un poc l'arquitectura del barri i també varen participar de la comissió de festes ens estiu, per les festes patronals, diguéssim, fent vedo, això una gincana un, un molin tropical que nosaltres el vàrem batir així, era un vendrà mojitos a preu populars en música caribenya, tot acompanyat de l'espectacular paisatge de la platja del Molinar i un poc, això, impulsar les festes de patronals. I no teniu també aquesta sensació que a Mallorca mos han desvinculat molt, molt, de la mà. I el Molinar és una barriada que té la mà allà davant però només la tenim, només la miram, saps? I és una mà en que... No sé, trob que està molt desaprofitat aquell espai, perquè hauria d'haver be... navegació, haurien d'haver coses de, de navegació... No sé, que s'ha mos inculcat la cultura de la mà, saps? en, es, en es que som d'una illa, perquè si no mos inculquen com tractant la mà, com sortim d'aquí després? Sí, sí. Bé, eh, sí que es, eh, tenim do, dos, dos ports, dos portets petits, de pescadors, un altre d'oci, però... Sí que hi havia sí, ja, de fer un macroport esportiu que al final. Uau, per ser pressió veïnal no se va se va acabar, no fent ho se va a per cas es projecte fa, sí, fa com una quinzena d'anys. I sí que se, crec que se fan classes de, de ball llatina, de mestre d'Aixa, algunes que fan eixí més tímament, però crec que se fan. Però sí que ten rol, i, i més a, a un lloc tan delicat com Sabadell de Palma, no? que està ple de fumaroles on tiren fems a Ciutat Jardí hi ha una fumarola a dos quilòmetres de la platja que deixa s'haigua feta una porqueria però sí que, que estaria bé emprendre a estimar un poc més la mà, no, no construir tant d'agora molt bé, ara estàvem mirant aquí el blog que ja l'hem trobat de joves i i bé, apareix el cartell i apareix una, una foto de Neurora Picornell i clar, i tu mires aquesta foto i dius, és que era una nina, era una loteta, tio, que en nosaltres, sí, sí, sí. Més, 20, més jove que nosaltres, 25 anys tenia i era una loteta, mira quina cara de tia de puta mare, saps? Sí, sí, sí Sí, la sí, gent que va fer això eh, que per cert encara no ha estat jutjada ni ho serà mai, no? Um, els hi desig, supos que deuen ja ser però els hi desig, els hi hagués desitjat lo pitjor, no? Però és un tema que podria estar obert perquè, per exemple, ara mateix a l'Argentina encara que han passat ja vint i pico d'anys de judicis de la dictadura militar, mm. s'estan re, reobert tots els casos, tio i va sortir ahir a Inna Kirchner dient que, estava molt lento hay que hacerlo, hay que, o sea, com aquesta se tia volia arribar fins al final de tota aquesta brutó. Eh, què passa, tio aquí no han tingut collons, eh? Oh, des del moment en què no s'ha perdut una ruptura entre el sistema polític, si és que s'ha poden dir sistema i polític a la dictadura feixista i actual règim, no hi una ruptura, no hi una reconciliació que no existirà ni existirà dels dos bàndols o dels tres bàndols, perquè jo sempre m'agrada dir que hi havia tres bàndols, que és nacional, és republicà i és revolucionari. Que també... I, i després també hi va un altre bàndol que eres de sa gent, tio, que... Bo, tio, de de Guedi, mare meva, que se sí. va veure ficada d'un bando a un altre sí. i, i que cony ho faig joc aquí, tio? Que, que a lo millor era gent que no tenia cap, cap, sí, cap crec... moguda ni... Mm. Però si, sí, respondent a sa teva pregunta, jo crec que es, serà molt difícil que això passi. Vull dir, sí que hi ha hagut s'intent tímid per part del govern de, del PSOE de fer sa, sa, sa, bé, sa llei de memòria històrica, això, però són coses que acaben resultant de cara a la galeria, no? que ho han per poc, no? vull dir... Clar, que han servit per poc, això ho han gerrat molt darrerament, perquè, perquè, és, una... perquè és una política eh, absurdament mínimament reformista, tio, i no som capaços de fer absolutament res, perquè no són, lo que dai, perquè no van canviar res. Si mm -hmm. si vols, si vols canviar-ho tot, t'apartes de tota aquesta brutopolítica i i fas feina des d'un altre sistema, perquè tens claríssim que si hi ha va ja podrit esa política. Per tant, ja perquè te fiques, dic jo a la meva reflexió, tu què penses, Núria? Jo crec que va més enllà de la política, crec que eh, se trata d'un assumpte de eh, drets humans, bàsicament, i, per altra banda, també de, de creure si és o no és un estat de, de dret. No? M'ho poso un poc en dubte, perquè no sé fin a quin punt existeix aquest dret que tan pregonam quan hem deixat a tanta de gent i tantes famílies mutilades d'ànima i de cor i no mos hem plantejat fer justícia i jo crec que també una de les coses importants i que ha jugat un paper molt difícil i segueix jugant és la por jo crec que existeix i crec que en els dos bandos. jo crec que existeix por por de fins i tot de recordar-ho, eh? Bueno, doncs pues m'ho sap molt de greu. Aquesta gent va passar una, una època horrible i jo, sé, els meu predins també varen estar implicats, etc. Eh, però ja està, fora drames. Passó això, se diu se veritat i se passa pàgina, tio. Que no em importa que estiguen sempre plorant a la gent pobrata, no, és que que acabat, que no, que ho arreglem, ho d'enclar i passar en pàgina, tio. Anem a pensar en una altra cosa ja, perquè és que si no, no ho pensarem mai. Sí, sí, sí. Anem a pensar en solucions, de ara en el futur no està anclats en una memòria sí, sí, sí. perpètua. Sí, sí, sí. Jo crec que és, és interessant això de la memòria històrica, de quan s'ha plantejat, de vegades la memòria històrica s'ha plantejat gairebé una, una forma folclòrica, no? vull dir, que pareix que que s'ha de fer una placa, no sé, què, quan allò important és que els nins coneguin qui era Aurora Picornell més enllà que tingui un nom a un carrer. I crec que són grans reptes, no?, de la història, es memòria històrica, i quan hi ha un conflicte entre persones d'una mateixa nacionalitat, per dir-ho sí, no? No, víctimes que s'enfronten persones d'un mateix estat i de mateixes nacions, com, com arreglar això no? cap de... cap... passats els anys està clar que les ferides com, com tu dius no, no se tanquen si no se passa pàgina i se recorda tot allò que va passar minuts i continuam criticant, pinxant d'up-step i música ja jamaicana que, buah, és el que més ens agrada. I així pues, passen ses hores i estem aquí amb Marcel i Núria i Joan Ferran i res, continuem xerrant perquè volíem ara tractar un altre tema, de criticar un poc ses festes. Bé, home, com era el tema? No el tema era que amb aquesta música que sona ara m'ha volgut en el cap Sant Antoni no? són les festes de, les festes més arreglades arreu de, de Mallorca i que i de Sant Antoni hem votat a Sant Sebastià i allò com us ha arribat del programa de festes de Palma bueno, ara mos de decir Palma de Mallorca no? de, de San, patètic, Sant Sebastià barra Sant Sebastián d'on també podríem posar un vasco programa també les fe festes de Esti eh, Palma de Mallorca. Quin ridícul que està fent... Qui, qui, qui, qui està fent-te ridícula? Mm. <laughs> Perquè... Aquests senyors d'aquí de vora. És ridícul que està fent... Un tipus que està fent molt ridícula. I o sí, sigui, ara ens duen artistassos d'aquests del Momento Estrellas 40 Principales. I per mi que no hi haurà cap grup en català, tampoc, on hi haurà molt pocs, no sé. Seran unes festes... De començar a normalitzar, eh? hem de borrar tot el que hem fet sí, i serà, bé, recuperen els, els, han llevat el flamenco tradicional i, i substitueixen per flamenco aquest cutre maquinero salchitxero no? no ho sé, jo crec que serà una bona, un bon estudi sociològic aquell dia, per se els carrers i sí. veure quin, quina gent hi ha, quina ambiós hi ha jo em fa gràcia sempre, mi, sempre jo, jo descobreix molta de gent nova que no coneixia, que vivia a Palma sempre ha anat sense bastions Sí, la se gent un pot de dir que viu a Palma, no? Eh? Pot ser. Jo veig que anem a i no m'acord si era llonguet, però si que és a Palma estaria orgullós de viure a Palma, no? Potser res, per ser a Palma, s'ha, igual de mallorquí que els altres, però és que la se gent se'n pagueix per ser sí. de Palma. I alerta, jo ara me passejava, antes de que començassis el programa per aquí darrere, i estava mirant les cases que ha, i els pisos i tal, i viure en aquesta zona és una passada. Eh? Sí, sí, sí, sí. És una passada viure en el centre ara mateix. Sí. Les zones que encara no estan contaminades, per, que no han esbocat les antigues... I... Però és que n'hi ha moltes, eh? És que m'he quedat flipat. Sí, he, anat, sí. he anat ara i, i hi ha moltíssimes cases d'un barri preciós medieval ah. guapíssim. Però Palma té 40.000 pisos buits, vinc a dir. Sí, sí. Sí, sí. Però, tenen, molts eh? sí. no sé quants en el centre antic però seria interessant mirar-ho no? perquè això, el centre està superbé per viure-hi Carrerons Semerina jo crec que també és important no, prendre, no perdre crec que Palma, si alguna cosa ha passat és es que s'ha perdut un poquet, o no mos han volgut ensenyar un poquet el sentit d'aquestes festes. Crec que en els pobles, si fem-ho així onollada, trobam molt més arrels. És que no tenim festes a Palma, de veres. Unes festes on te'n vas a dormir a les 3 de la matinada. Això que és... Hi ha unes festes, has d'estar fins que ha sortit sol. I aquí pareix que perquè quatre veïnats se queixen, no els hem de fotre tot per un dia tampoc és això, vull dir, estic d'acord en que 364 dies a l'any els veïnats puguin descansar, però si el dia de les festes patronals que són allò que pot la cultura és allò que pot vehicular, fer arrelar i, i cohesionar els diferents grups humans que hi ha a la ciutat una ciutat hipermestissa no? on hi ha gent de moltes cultures i crec que les nostres festes, les nostres cultures les nostres llengües, etcètera, etc, és allò que pot fer vehicular tot això i enviant-te a la gent a dormir a les tres de la matinada, poc sentiment, poc arrelaran, no? Perquè allà on comença les festes a partir de les tres de la matinada. Sí, i esperen que en guany no surts a esquí el que va passar anys enrere i ho dic avui perquè encara me'n recordo de totes aquelles persones que varen sofrir agressions eh, durant aquella festa a les voltes. Farà com dos anys, més sí. de mancó. Esperant que sigui una festa hermosa, guapa, i que mos deixin fer festa, perquè si algú tenim aquí a Palma és com que ho tenim com a prohibit fer festa. Sí, sí, ho tenim sí, sí. prohibits les joves, no, no tenim espai. No, no hi ha no hi ha cafètes on puguem fer concertets entre setmana, quan es Blursville intenta fer-ne l'Itxapen vull dir, malament i allò que defineix una ciutat no? la seva cultura, el seu cafè desmespre la seva nit eh... un poc tot això i no? molt emprenent i <fixi> <fixi> flee to the bush and stay for the cities, no, the internet will become your AK-47, your email will become your ammunition and bullets, you must access and utilize the technology that exists today, because the war that we will fight tomorrow will not be one with guns and bullets and bombs, it will be about information. Bueno, jo crec que ja se va costant l'hora de dir adéu i també eh, l'hora de donar les gràcies sobretot al nostre convidat que ha vengut a donar vou d'aquest acte i fer també la seva crítica. No sé, si volguessis dir les teves darreres paraules... Les darreres paraules aquí, esperes, no abans aquí, de morir. Aquí, i ojalà mai així dins les darreres que puguis participar, estàs convidat serà un uh... plaer, serà un plaer duré un, duré uns amics, però sempre et dureu uns amics sí, per això, per recordar que Ràdio 77 també està oberta a tothom i a qualsevol persona que et cregui per poc que sigui que pot aportar alguna cosa a els altres bueno, i d'això, recordar eh, que aquest dimarts, dia 10, una estereta del mar a partir de les 8 de cap vespre. me gaudir d'aquest homenatge a Aurora Picornell i a Sant Rogers d'Esmalinar amb un concert d'en Tomeu Queigles, un parlament de l'entitat poblara Pinyal Vermell i també de Xeremies Pau i Càndid que mos interpretaran algunes peces tradicionals d'aquest país, entre les quals la Muxeranga. Tot en el magnífic preu de 3 euros per contribuir a la causa i el finançament despropiat. Molt bé, supos que ja mos veurem tots que... i tant de bo que poguéssim després tornar a fer una altra reflexió de com ha anat aquest acte i per què no seguir dedicant programes a totes aquestes dones de pinyol vermell